Fano. Radio Sam Més de 40 anys amb tú. Boas tardes señoras e señores, aquí desde a Rádio San Boides do 89.4 FM Seixan vostedes benvidos a estas dúas oriñas en lingua galega E o equipo, pois somos sempre os mesmos Como dice a canción, esa cantiga galega, somos os mesmos eh, Nas vías de son, se non fora por él, pois esto non salió aire A Fernando, moi boas tardes Fernando E hai que o meu carón a Xulio Couchil, o meu compañeiro que estamos aquí pois para realizar este programa. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes, un día máis a Galegos Novais. E este queñes fala, pois tamén desde Galegos Novais de Radio San Boi, pois Armando Fernández. E como é de costume, pois eh, cetamos este, este, este platiño de cultura pois pues cun algo adoviado con algo de música, que xa Fernando pois pues, nos tempo de preparado, así que Fernando dale o play. Xamos un pouco inha música Do mismo autor Timos a falar con el vale, eh, Eloi Caldeiro Do vale, vale. eh, grupo VAT vamos... va. Si sí, señor, do grupo VAT Pois pues vamos a falar con él Ahora que está xa de viaxe Carón a Barcelona, Carón a San Boi vale, Que vale. o tenemos aquí en San Boi Mañán E despois estará En Gracia tamén vale. Vale. Pois amigas e amigos Moi boas tardes Eloi Boa tarde, oi, moitas grazas por atendernos. Incomodamos ton chisquiño, pero é eh, eh, eh, conveniente que os nosos entes saiban da, da da vosa entrada aquí en en e en y en, Gracia, en en Barcelona, non? Mañá en San Boi. Si, sí, mañá en San Boi e pasado en, en os tradicionarios e bueno, pues, estamos de volta a Cataluña logo estes días me preguntaban amigos meus cataláns que cómo tardábamos tanto en ¿no? Porque en los 80, en los 90, cada dos o tres años cuando sacábamos discos que íbamos por ahí presentado y como, como le vamos ahora por su mayor pinta, ¿no? O sea, yo me lo Y bueno pues, eh, eh, bueno, pues muchas veces, ¿no? Si vos, ¿bondas a mí, está atrás? ¿Qué pasó? No, no sé para qué es, Bueno, pues la realidad es que pues, tengo unos compromisos, y por ejemplo, sobre todo, cuando se probaba de cosas en Cataluña, que sobran letras galericas e todo isto, ao mellor nos temos compromiso en outros sitos, e vai pasando o tempo e vai pasando o tempo, e unha, unha non sigo outros non, e tal, e ao final acaba repatando pero agora, con 40 anos bueno, xa 41, eh, que íbamos a fazer esta xida, xa tíamos previsto facelo e evidentemente, eh, Barcelona que é unha praza onde eh, por moitas eh, circunstancias, pero basicamente por, por a cantidad de galegos que está desaíno e que está nos falta, Durante ya tanto tiempo con la cultura gallega no podíamos dejar eh, pasar de, de retomar de retomar esa de esa relación público músicos con con, bueno, pues con todos los gallegos uh -huh. también todavía más los catalanes pero básicamente bueno los somos y acá y queremos bueno pues española desde pues, de sitios como Argentina Brasil uh -huh. como estado donde hay diáspora donde hay pues mucha gente de aquí que eh, eh bueno, que por por diversas eh, marchar, bueno, pues, tamén é unha forma de conexión co país, no? bueno. uh -huh. se, se maldon un lembro de que fuche só so pioneiro en fusionar músicas, música galega con outros ritmos e, e estilos de música, non? Uh -huh. Si, sí. isto so, ven xa finais dos 70, cando o primeiro grupo de rock galego que que se na historia que se llevara por los años 70 año de los 70 luego a partir de los 80 cambiamos, cambiamos cambié la historia y empezamos a hacer eh, música de raíz valera pero con instrumentos de rock mm -hmm. o instrumentos mm -hmm. de pop ¿no? o sea, aquello que en aquel momento era tan rompedor y tan absolutamente novedoso bueno, hoy sea algo totalmente normalizado en aquel momento, no creas que no costó incluso críticas De decir que ha no me la música etcétera... ...pero fue un camino que iba a gustar correr todo el mundo... ...porque era un, un camino lógico, o sea, no sé... Eh, ...éramos capaces que queríamos hacer música para un país que vencía... Uh -huh. ...y era aquel, para aquel, en vez de escuchar a los Rollins... ...o escuchar a los Beatles o los Kings... Uh -huh. ...tanto grupos in, in, in ingleses o mismos españoles... ...como el uh Bódulos -huh. o Fórmula 5, etcétera, uh -huh. etcétera... ...el que pretendía era hacer una música... Eh, para, para siempre la mi generación, ¿no? De pues, uh -huh. eh, cuando teníamos 20 y pico años y eso eh, lo que lo que hicimos, hoy ¿no? hoy bueno, pues andando años con otros, otros músicos eh también hicieron ese camino y pues, nosotros aquí con este humano después que dice dice rápido que no pero bueno, pues, hay, hay mucho trabajo y mucho historico en comedio moiito traballo detrás moito traballo feito. Pero agora con músicas frescas non que vites con moitos ánimos para poder celebrar ese cumpleanos e ao mesmo tempo a facer disfrutar a todos os eh, asistentes ao vosso concerto non Sí efectivamente vamos presentar un, un parte du novo disco que sairá o presentamos aquí eh, eh, o 23 de decembro será a presentación oficial pero xa vamos adiantar tanto en sanboy como en gracia en no, no vamos a hacer un percorrido por, por la historia dos diferentes discos 12 uh -huh. ya, 12 discos eh, de estudio máis recopilatorios etcétera con cual eh, vamos a hacer un percorrido vamos a tocar algunas canciones de este novo disco que se llama clan atlante ¿no? y bueno pues, con ganas, porque a última vez que tocamos tocamos estado subimos por eh, hay dos en Moscú que estamos mm. representando a Radio 3 a la emisora de Radio Nacional de España que nos sé estudió para representar a los representantes en Moscú en no, la Google eh, Euro Radio eh, Folk eh, Festival Sí, sí efectivamente la sí, pues. eh, última vez es que tocamos, estuvimos en eh, el final, el próximo día será ma mañana en San ¿no? no sé, claro, Juan Sí, efectivamente de Moscú a Oh, ve. Sí, sí, además, acórdome que, que eu, eu son asiduo precisamente a Radio Nacional de España, entonces uh -huh. foiis José Miguel López, non, o do sí, Discópolis uh -huh. que, uh -huh. que de verdade que foi un exitazo, además unha representación española pero galega propiamente dita que sí, absolutamente, claro, que é cantando exacto. en galego un osco, pois eh, non o pode dicir muita xente, ¿no? No, ah, está, de... desde... <risas> representación española pero galega, propiamente dita. Sí, sí, uh -huh. Eh, pues, eh, pois bueno, precisamente, pa ¿no? precisamente A precisamente a que fala de televisión española, a corresponsal de televisión española en es Rusia, Rusia ¿sí? en Rusia, ¿sí? ten raíces galegas. É de, de Lugo, é sí, sí, sí, sí. de Lugo, é de Lugo. <ríe> sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, De verdade que vamos a disfrutar con vosotros, eh, hai que, que poñerse... Non sei se habrá xa entradas para, para o de Calniño, porque me parece que estaban casi esgotadas. Eso non se dixo o Ricard. Ricard Ross dixo que, sí. que, que por certo, é un grande abandeira do boso. Sí, porque eh, con Ricard eh, estuvo aquí, eh, lugo tocando con o seu grupo con Ross, que é unha nova banda parte de Río, sí. acaba de constituir Oita, estuvo aquí porque eu convoquei a unha serie de grupos hai un mes, un mes e medio, aquí e logo, bueno, montei un centro cultural que se chama Caldea e eh, Factoría Cultural, onde hai cines independiente, hai restaurantes vegetarianos onde hai música cada cada después das cenas ou fines de semana, mm -hmm. temos unha sala de concertos para mil persoas, estivo, Caray. estivo aí tocando xunto con, eh, con ronche, un grupo vasco, un acordeonista vasco ah, magnífico si, sí. si sí. sí. sí, entrevistamos ya una... tenemos una, una entrevista un, con ellos precisamente un, sí sí un músico cántabro y también gente de Canarias a Miguel Afonso, un mm. acordeonista tamén muy bon, porque o que pretendía e o que acabamos de facer, que vamos a empezar a formacionar ahora, eh, estos cinco grupos vender un festival itinerante donde eh, vai a haber gastronomía, vai a haber música, vai a haber con, eh, conferencias mm. eh, masterclass, etcétera etcétera etc., y bueno, contactei con todo eles, todos aceptaron isto vemos aquí durante eh, cinco días en, en Lugo facendo esto mm. y ahora isto vamos a trasladar a diferentes sitios, co cual eh, Eh, eh, Tô Ricard que é un magnífico músico e persoa, sí, pois se sí. involucrou moitísimo eixo, oi, pois xa que vais a, a tradicional e vou organizar algo tamén en San Boi, tal, e este é a cuestión, non? Sí, sí, sí, sí. claro, pois, Foi el, precisamente, o que nos dixe, venidos en contacto con Eloi, que van a vir co, co grupo UBAT. A verdade é que, un, bueno, é unha tradición. Eh, eh, Són, so quizáis, dos, dos máis antigos de todo, dos grupos galegos sí, de, de, de sí, folk, eh, non? empezamos en 80 milladoiros, non somos os, os, os máis antigos da, que quedamos en pé, non? Porque a verdade é que eh de aqueles principios do 80 onde recorríamos medio mundo, sí. a cuestión é que eh, bueno, as modas e outras festiños eh sí. foi foi decaendo, incluso, eu creo que eh o gran o eh, fungo que organizei todo, 93, todo Ibrae, sí. o xacobego do 93 co cual eh, eh, aí foi o gran pulo porque lle metín a todos os grupos que habían en aquel momento tocaron por pues, dos lados convocamos mm -hmm. concursos de gaiteiros concursos de folk sí, bueno eh? trouxemos Tra grupos de Irlanda un traballo enorme de Canadá sí, sí, sí. de todo o mundo ¿no? un traballo oi a... tens que facer mención a, a aquel traballo que tamén se publicou na Voz de Galicia onde se recollían a maior parte de de todos los de todos sí. los di CDs discos que se publicaban en Galicia, ¿no? Sí, aquí lo fue como colección que, que componente de un discos pusimos un, en... 80 mil fogales de libros una colección Ha historia de la música gallega son de Galicia. Claro, aquello vendimos un millón, hicimos un millón en medio de discos sin cuatro discos, una cosa, absolutamente espectacular, no volvemos no se vuelve a a a a a a editar a, a decir algo parecido, sí. porque fue como un acontecimiento absolutamente increíble. Uh -huh. Era un trabajo en que yo le peleando mucho tiempo, cosas en la vida, le vaba peleando con el jefe de marketing, que era un galego, uh -huh. y no había posibilidades, y cuando llegó un nuevo marco de el marketing, que, que venía de Toledo, vivo la historia, y Rafael Sardino, que sigue siendo o el sea, uh -huh. jefe eh, de, de marketing, que estaba de Galicia, o que lanzou en colección de libros, de discos, etc. Sí, sí, sí. No, a veces eh, non hai peor cuña eh, que, que la misma Madeira. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, a verdade é que eh, a que lo representou, bueno, eh, eh, en día o que queira falar de música galega ten que ir a esa biblioteca que, que ti fundaxe, o polo menos que ti sí, puxexe sí. en marcha, non? Sí. sí, absolutamente, porque aí está todo o galego, pero tamén está a clave, as orquestas tanto a Filarmonía como a Sinfónica Galicia, pero tamén hai algunhas orquestas místicas como Sotelite, o sea, uh -huh. coñecen un pouco, sobre todo apoiando no que é a música galega, pero tamén eh, coñecendo outras outras músicas, como a música medieval, eh, como eu xa digo, as músicas das orquestas eh, que eh, que non daquelas non eluciónse nas dos os os os os os os os os os os que son moitos uh -huh. eh, que teñen ahora pues, unha colección de música e outra de libros que de Habería que pedirle, non sei a quen pero a uh -huh. mellor ti tamén podes, podes eh, dirixir o feito de digitalizar a maior parte desas cousas, non? Porque hoxendía as, as novas tecnoloxías eh, piden tantas cousas e a mellor eso tamén se podría poner en marcha para que quen quixera por lo menos consultala, puidera achegarse a ela, non? Si sí, sí, sí, sí que se pode partir outro día Non hai moito falaba Falaba son responsables De que eh, a música É un ben de interés cultural Como é a arquitectura Ou a pintura uh -huh. E moitas veces eh, Non son non, Os propios responsables políticos Non son conscientes De que desaparecen cousas de, de, Non desaparecen físicamente Pero que por exemplo ahora parte de, de, de, de la grabación de, de la música galega, de los sí. años 70 comprar unha historia de fabricar Claro, uh -huh. claro. Por, eso, por eso eu decía eso de digitalizarla por efeito de documentación por qualquer qualquer sí, sí, sí. estudioso, non sei de, de cualquier tipo, de literatura mesmo non sí. pode bus, sí, sí. buscar documentación con respecto a, a pues, non sei, cualquier grupo que acabas de decir ti ou cualquier canción determinada que ao mellor, gracias a esa grande biblioteca que te fundaxe, que te putaxe en marcha, pois pues, ao mellor pois pues, sirvelle para, para facer un, un traballo de final de curso, non? Eh, sí, sí, é sin... sí, eh, unha posibilidade o que pasa en caso todas estas cousas de digitalización é necesario ter ter axudas, porque é un traballo que, claro. Claro, claro. Eh, que sí, sí. custe importante, sabes? Sí, no, sí, e a ver que, que, que en é o machaca que apón, claro. claro. <risas> hai que hai que pagalle claro. alguén para que eso faga claro, claro, para que eso claro, faga sí. funcionar. Claro, claro. Sí, sí, un traballo bárbaro, sí, sí, sí, sí. pero bueno, pero sí, evidentemente si... eso sería ideal. Eso, Entonces, eso, pouco bueno, pouco pero... coño co. Pero eu digo que, que se pode pedir, ¿eh? Claro. Dizer outra cousa que chode. un trovizo de pedir hai a, claro, a virtude a de, de, de, de, de non dar, dar o da, rever, da. o ao revés, pedir danaxe, pero non sempre. Deso, <ríe> pero non sempre, claro que sí. Pois pues, fai poucos días, bueno, precisamente onte Pues yo, cuando me apoyo en un ordenador, de mus, eh, de música de fondo, apoyo, pues busco Son Galicia Radio, que es radio galega. Sí. Y, uh -huh. y ahí estabas tú. Está, está él, amigo. Es que también tiene un programa de radio. Sí. Eh, de radio. Sí, sí. Yo tengo un programa de radio. Uh -huh. eh, porque tenemos unas, unas emisoras de FM aquí en Galicia. Sí. que coge? coge? que colle casi todo o territorio sí, sí. Mm -hmm. Pois eu a través de internet puño de fondos te, Temos que falar, xa te dixen iso outro día de, de sí, sí, sí, sí, sí, temos que falar a ver se si somos capaces de, de emitir algunha das nosas eh, eh, non sei eh, entrevistas sí, sí, sí. ou de alguna das nosas cosas pois pues, a mellor non sei, un intercambio ou ou polo menos sí, poñer sí. un pequena plataforma para que a, a xente saiba que aquí en Cataluña tamén falamos galego e eh, que algunhas cosas poden servir para que, Hombre, xe... claro, é que... O problema é que eh, no país desconócesense muitas cousas porque eh, por eso, por o que falo eu da da famosa o, o castrexismo galego, non cada unha son, no seu castro o seu rollo, non? Si sí, sí, sí. que se trata de, de, de implementar eh, eh a posibilidades de intercambios, ¿no? O es sea, sí, de que, claro. que no solo de música, estamos falando mejor de poesía, que sé, un rapaz que está empezando en pintura que pode ser con sí, centro de Barcelona, sí, que sí, pode vir aquí, sí, en Barcelona, se puede ver aquí. ¿no? O, o, o, o, o, o exemplo que decía o, o exemplo que vamos a poñar en marcha precisamente este, esta fin de semana que vamos a, a dar a coñecer despois de 35 anos no Culturgal de de, de, de de Pontevedra, de, que é o nosso premio o, o nosso premio de poesía Rosalía de Castro. ¿sas? Claro, claro, claro. que todas estas cousas eh, solo se... Eu creo, eu creo en esa máxima que dice, solo se eh, valoro que se coñeste. Con cual, se claro. tú descoñeces unha realidade non a podes valorar porque si, non a si, si non falan de ti non claro. existe. Es que eh, eh, claro, claro, claro. Es que e máis en este mundo absolutamente desbocado totalmente con unha unha cantidade de información mm, non salváxis, sí, sí. que básico de que, que estés presente, se si non estás presente non non existes, aí está chopadas as mellores cousas do mundo, ¿no? Visibilidad, de visibilidad de sí, visibilidade, visibilidade, lo sei. Bueno, sí, pois pues, sí. agradecer agradecémosche moitísimo a tu, os minutos que nos dedicas, ya yo en os, xa sabes que desexámosche moitísimo os ositos, e moitísimo triunfo aquí en, bueno, e xa o tes, casi porque non é a primeira vez que ves aquí, o sea, no, no. De... en Montjuïc, claro no. eh, en en algunhas discotecas aí en Cornellà e sempre lembro con moita satisfacción no parque de Cornellà, sí. un ano que debía haber ali 20.000 persoas. Sí, Hoy, sí, sí. Sí, absolutamente... Seguimos facendo esa festa de, de no, no, ya, ya. no Corpus, pues día, sí, sí, sí. sí pues que volver claro que si. Sí. Claro sí. sí, señor, hai que hai que voltar outra vez. Efectivamente. Muchísimo, bueno, pues muy... muchísimas gracias, eh, en fin, que, pues que nada, tienes muchos éxitos. Eh, vale, intenti... Intentaremos chegarnos hasta allí, eh, por lo ah, menos a ah, dudarte bueno, personalmente. Bueno, muchísimas bueno, gracias, sí. Eloy. A vos, a vos, por, por ofrecernos a vos, a, a vos, emisora para a vos, a para estar ahí presentes, con todos sus váyos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues a tiñas, a Buenas tardes. Buenas tardes. De divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada al programa de cinema de Ràdio Sant Boi Bueno, pois xa estamos na, prime, na primeira na primeira A piques de, de, de facer a nosa segunda conexión pero Ése, de, de momento o, sí que temos en conta é o feito de que bueno, a segunda conexión con a súa correspondente sí. ¿no? Sí. pero eu quero mm, eh, facer hincapé mm, nesta fin de semana pasada que sei que algún mm, socio da entidade como a ti, por exemplo sí. Rosario de Castro estiveste a sorte ya de poder asistir precisamente a un, a un evento importante ¿no? unha un excursión o unha excursión, que foi unha excursión preciosa O te, eu por a miña, por a miña parte pois, teño que agradecerlle a Rosalía de Castro a nosa entidade que eh, nos convidara a un precio módico que nos convidara a ir a un, a un, a un hotel pois de primeira de catro estrellas uh -huh. que o pasamos moi ben en fin, que vimos Vinarov, Peñíscola ten un castelo que non vexas Eh, fermoso don dosaxa pero corremos... Eh, a... Era a residencia de un papa? Si, sí, que... exactamente, es que precisamente está ali o papa Si, si, hai unha escultura do papa Clemente sí, ¿no? Papa Luna Papa Clemente es luna, si, sí, si sí, sí. bueno, <ríe> que, que tamén se ve que naqueles tempos tamén se ve que que se pelexaban según nos contaba o guía Si, si, si, pelexaban, eh, había mulleres Había, <ríe> había de todo <ríe> <ríe> Bueno, vamos a poñar outro bocadinho de muitos, xíganme, entre sonas técnico falla llamada no exactamente pues vamos a la deixamos un poquiño a música, que vámonos ir á capital da Ribeira Sacra, e vamos a falar co o noso correspondente nese apartado de que enxe preguntou. Vamos, e vamos a, a falar con el. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boas tardes, benvido. Moitas grazas por, por estar aí. Como vai? Ben, ben. Aquí mm, se, seguimos tendo esa dana, que, que sei que fai un poquinho de, <risas> sí, de, bueno, de, de, de... Por segun... Porque, bueno, onte no aeroporto... Esta mañá Esta mañá Esta mañá unha, unha hora de tidos todos os vuelos que, que había unha gran granizada aquí, Exactamente ¿sabes? E despois as Pedregada. máquinas Sacar a auga que había Pedregada. Pero bueno, imos aí E aí en Monforte, Medro, o río que pasa pasado por lo medio? Non, Medro, porque non... Non chove demasiado Non choveu, a verdade é que non temos auga de momento bueno. Houve... Houve un intento, pero bueno, quedou en, vale, en, en, en pouca cousa Vale, vale, mellor mellor que... Va, que auga, tamén compre, tamén por aí eh? Correcto, bueno Dime eh, Empezamos con gústame e eh, os desgústame logo Vale, eh, pues, lógicamente pues, tí, Lo que como... enxe preguntou de hoxe Muy ben Vale, pois pues vou empezar por os desgústame E deixar os gústame por ao final É, eh, deixar os bolso por de boca <risas> A ver, desgústame a, a violencia contra os sanitarios galegos Por... raro é o mes no que non hai unha agresión titular Galicia Confidencial eh, en relación a a que o sindicato ugT mm. constata un aumento da violencia na área de Lugo e que eh, se debe, segundo eles a saturación da atención primaria si sí. alertando un repunte de agresións a persoal sanitario e non sanitario nos PAC nos puntos de atención continuada e centros de saúde da provincia cousa xa que mal moi mal pagalas pois co persoal sanitario con todo o que está facen, facendo sempre eh, nesta pandemia e eh, o traballo que sacan adiante un labor tan pois eh, tan necesario e eh, que inda por riba pois teñan que pasar estas situacións tan violentas que aguentar esa violencia bueno, pues, que aumentaran non é posible nos, a nos tamén nos desgusta eh, exactamente, que máis? Mm. Este xa é un clásico dos últimos tempos eh, A luz segue eh, subindo Mais eh, Segue cinco veces máis cara que hai un ano Din que baixará este vendres Non sei se dá polo Black Friday deste mm. eh, De Marras Pero que din que baixará eh, Pero ainda así Mantelase por riba dos 200 euros por megabatio hora Unha auténtica animalada mm. eh, Esto non parece que non hai que no que non pare mm -hmm. eh, remato o desgústame de hoxe pois bueno, sabendo que o que se celebra no día de hoxe oh. no 25N, 25N. Eh, pois ah, eh, non me gusta nada na diña o titular que, que vino no ar diario que fala de que 5.700 denuncias o ano por violencia machista oh. máis só denuncia unha de cada cinco víctimas pois eh, moi mal, moi mal, eh, non parece que avanzamos moi pouquiño paseniñamente, eh moi moi pouquiño a pouco, eh, cando é un tema pois eh, moi moi eh e can, pois, como diz como o titular 5000 mulleras maltraitadas 700 5000, 5070 denuncias o ano uh -huh. por violencia machista mais só denuncia unha de cada cinco vítimas a violencia machista afecta e tamén o xornal en todas as súas formas a unha de cada tres mulleres coa pandemia aumentaron as denuncias pero o medo agresor eh, fai que só cheguen a vía judicial un 22% dos episodios machistas vai a máis a violencia machista, denúnciase poco por medo agresor sí, claro, que sí, sí. non hai pois, eh, garantías xe eh, habendo medo a, a pois, alertar de, de ese maltrato que xe habendo medo claro, claro, en onde claro. hemos acabado con esta lacra claro. eh, e hoxe é pois, un día para pa lembrar <risas> e eh, sensibilizar máis se cabe deste tema que debe sensibilizarnos queremos ter constancia e combatelo e denuncialo no día a día, nos 365 días do ano, claro. pero, bueno, o xeo día, pois, pues, no que se comemora esta lembranza, sí. eh, esta, sí. bueno, visibilización do, do problema. moi ben. Porque, Incluso... aparte par, de iso, eh, <coughs> cando os levan á cadea, como non teñen a ocasión, compórtanse como neniños ni de dous anos. <risa> pero cando salen á rúa, salen como os toros de miura. Vaya. Vale, vamos cor, cor, cor, cor, cor, justame, por Justame Imos oído audiovisual Muy ah. ben Luis Tosar, Ostras. Javier Gutiérrez Celso Bugallo e a serie Hierro eh, Serán a presencia galega Nos nomeados Os premios Feroz Hierro, como sabedes, unha serie de éxito eh. A nivel nacional e incluso internacional É eh, unha serie dos irmáns Coira E uh -huh. dos lucenses de éxito Eh, eh, director e eh, eh, guionista uh -huh. E eh, tamén da productora galega Bambú Producciones uh -huh. Os novenos premios Feroz Serán o 29 de Xaneiro en Zaragoza aí temos, pois, nomeados a Bueno, eh, fora de serie Como coñecedes Luis Tosar, Javier Gutiérrez eh, Celso Bugallo Ningún dos tres, deixo aí tido aí a pedra eh, Pasaron por Galegos Novaix que dai reto mm, sabemos sí. que listo xa está sendo difícil como de, o de o de Javier Lu, Lu, o de Roberto Vilar Roberto Vilar que tamén se, se nos re, resiste <risa> ora eu falei con con Luís e dixome que estaba tan abierto rodando, dixiame imposible digo, senón de mil amores Bueno, Luis pues Tosar. ahí está. Vaya a haber ocasiones. Si él ya ha dicho eso. Sí. Perfecto. Pues Javier, bueno, ¿qué decís? O sea, Luis Tosar, ¿Güércame? Javier, ¿qué más? ¿Qué nos dicis? Luis Tosar. Javier, eh, ¿qué más? Abel Gutiérrez, ese es su lugallo. Ah, claro, claro, sí. Uh -huh. O sea que Javier Gutiérrez también sería muy interesante, te lo a veces si se puede echar a él. Yo sé se, a ver, no coñezo un poco, pero no teño contacto con él, a ver si A ver si conseguimos. Bueno, intentarémoslo. Vale, vale, vale, vale. Muy con, bien. ¿Pues vocación, no? A mí también, a mí también me, me Eh, ilusión, el segundo sí. apellido de Javier Calé. Javier Gutiérrez. Gutiérrez. Ese es su bucayo. Ese es su bucayo. Uh -huh. era entró uno, entró. ¿Cómo? No reto, no reto. Ah, bueno, coza era. Saera no, no, no, no. Es, es que falei con él y me quedé imposible porque está rodando no abierto. Zahera, ou Javier, ou, ou, ou Luís Zahera A Luís Zahera ah, pe, eu estaba, eu Como falaba de Luís Tosar, eu sei que dixías se Luís Tosar no, oh. no Vale, vale, vale, vale, estábamos falando Tosar sí. E eu pois estaba con Tosar, vale O que non puideche Contactar, bueno, puideche contactar con el, pero non podía Zahera, non, pois quedai aí en, en, en, en reserva Si sí. sí. Vale, continuo cor gustame logo ben. Vale Gustame tamén que vene benega... Esquerra Republicana de Cataluña e eh, E.H. Bildu fixeran posible que se aprove un fondo de 10,5 millóns de euros para a producción audiovisual en galego, catalán e vasco. Mm. Sabedes que está bueno sendo criticada sí. por todos lados eh, pois esa presión sobre todo de Esquerra co tema do catalán eh, pero bueno, gracias a, a estes tres partidos pois pues vai haber presenza das linguas eh eh mm, das estas linguas eh mm, oficiais. Cooficiais, linguas cooficiais do Estado español, uh -huh. no audiovisual. Sí, en, sí. Lembremos aos uh, que temos eh, teñen pouca memoria que entre 2009 e 2011 existía xa un fondo a través do Ministerio de Cultura que apoiava estas producións. Sí estas cotas en galego máis o PP eliminou uno no 2012 xa o sea, que lembrase diso e a proposta agora presentada posta en riba da mesa co... Co... co respaldo destes partidos fará posible a promoción da industria cinematográfica e audiovisual como ben dicía Armando nas linguas cooficiais Mira o sea, que é un paso importante creo que é necesario e a ver se nos quitamos xa ese prexuizo da, das linguas oficiais de que o español si sí, é a lingua má, é, oficial, a máis presente, a máis es, internacional, e aquí convivimos outras. Em, español e idioma español son todos. Bueno, mira, o castellano é outro. Mira, unha cousa que cheguei ver e decir, dice aquí o noso amigo máximo de, de Suiza a serie Hierro, sei que lle gusta moito e os hermanos Coira, que, que están rodando unha serie en Cedeira sí. a, a Rapa, non? O sea que mm, entra dentro deso de deses de, de de teus te gustan ou gustanche con respecto aos audiovisuais eh, ahí, sí, Están rodando creo que xa rematando hmm. eh, de, de gravar, sí, sí por a zona da, de Ferrolterra sí. por aí eh, Cedeira a Rapa, Rapa Sí, sí, sí, sí. sí bueno, pois pues que nada que, me, que, me... O sea que tamén pinta moi ben, pinta moi ben. Sí. e veixo que a xente está moi informada eh? é que nos alendo rego das patacas da Suiza <risas> eh, temos aí vos, vos informantes, sí, saúdos. Señor, sí, señor. saúdos saúdos para, para, para, a ele, sí, señor. para a Suiza e remato os gusta sí. con unha nova interesante, ivos pasado o teléfono por se querer falar con, uh -huh. con dos organizadores para a semana que ven uh -huh. volve a festa da pisa da castaña de Froxán. Ah moi be. Uh -huh. eh, No Concello de Fogo Sodo Cobrel hai unha pequena aldea moi fermosa, moi cuidada uh -huh. chama Froxán uh -huh. e dende hai pois pues xa moitos anos non me lembro ahora que edición sería porque con esta pandemia perdín a conta pero está próxima a, a 20 edición por aí, por aí andará uh -huh. pues a festa da Pisa da Castaña que é bueno, a demostración de como se pisaban, como se lle quitaba a cáscara a as castañas secas e preparalas para despois poñerlas na a secar a a nos como se chaman nas canizas en os fallas os seteiros si os seteiros había as castañas por baixo por de de semanas pois pues, había que quitar ya a cáscara de aquella pois era que la un traballo manual mm -hmm. que se metían a, en, en sacos entre dous homes había que darlle duro para quitar ya a cáscara la bueno pois pues, moi una... ben é un, é un, é, é, bueno gracias a, a... a un dos organizadores sí. da asociación Fonte do Milagro que son os que organizan esta festa tan enxebre tan tradicional que é a festa da Pisa bueno. e que será o 5 de decembro mm. En Froxán A nin pues, podase ver, pois pues eso Como se lle quita pues, a cáscara castaña Pisa tradicional E como se fai o abandoxado Que despois quitarle a peluche uh -huh. Deixar a castaña seca por un lado E que a Pois pues a, a cáscara tal Pois pues vai a por outro Muy bien. E Muy tamén ben, pues, xa... se fará a demostración da de cerrado tradicional Pois pues xa sabes Já ma... vos pasarei o contacto Xa sabes que vos podes falar con Evaristo Que é sí, unha sí. asociación que desde hai moitos anos promove esta festa. Tú apunta aí, Evaristo, que eu... Sí. <laughs> o... <laughs> bueno, per <laughs> xa vou vai mandar el porguasa e <laughs> entón e xa o teño recalco. Vale, agora a, a, a libretinha pequena tamén seguro que tens aí algo, non? Sí. Hoxe na libretinha pequena vou recuperar unha reflexión miña. É unha reflexión miña, eh? É de, de... os patróns Sí. Eh, chamo de patróns aos vellos con moito agarimo uh -huh. eh, con, sí, sí. Eh, con moita consideración uh -huh. e admiración vos creo que vos considerades tamén, patróns estamos nese limite, sí. límite estamos nese límite é un pouco unha observación en relación aos que eu, como vos digo chamo patróns, mm. os vellos sí, sí, con anos, con sabedoria sí. con saber estar con sí. as, cousas suben as cousas claras subentude con experiencia correcto, pois pues vale. eu eh, observei que chegado a ese chegado a ese punto mm. os patróns son moito de resumir e de simplificar sí. mm. vou puñe dar os exemplos sí. se un patrón Veo un heavy, un rapeiro, un metrosexual sexual, uh -huh. un hipster, eh, un youtuber, un... A todos esos, se un pintas. Un pintas, sí señor. <risas> Entonces, que, como no sabe que hay una cosa que hay otra en donde clasificarlo, uh -huh. pues a todo eso se un pintas. Mira, hay un pintas. Uh -huh. Después, cuando hay una enfermedad no en no en campo... Uh -huh pois chancro, ou chuvia ácida, ou mildeo, sí. ou outras moitas e enfermidades que poda haber no campo, que só se entende un biólogo, mm. por exemplo, o patrón resume e chama peste. Peste. Mm. E logo que se paso, pasou unha viña, unha peste. Ya está. Mm -hmm. E logo as patacas que este ano non saíron adiante, unha peste. Peste entón así o simplifica claro. un programador informático un diseñador web un community manager pois para un patrón é un queball en eso dos ordenadores é xa o resumeo simplifica outro cando falamos de enfermidades mentais ostra mira ese rapaz de esquizofrenia aquel ten depresión é bipolar ansiedade o patrón di está mal dos nervios é teña o que teña xa vai nese saco é sí, para rematar cando un patrón ve unha patrona ve un, un falcón ou un águia ou un abutrio ou un gavilán sí. di, mira, un ave <risa> non, aí non corre perigo de confundirse no? ave, é? Eh? <risa> claro pois pues, é aí que dá esa salvación pois pues moi ben xoso, o Manuel o patrón é de simplificar Sí, sí. De resumir. Eso. Exactamente, de utilizar o mínimo posible pero informando. Exactamente. Exactamente. De nada, pois pues aí vos deixo. Pois pues moi pues ben, Xosé Manuel. As Hasta o próximo xoves. Veña, un aperta grande. Pois pues veña, tal logo. Eh, ta logo. E xa temos o seguinte convidado que se chama Xoán Fuentes que de pois de Fuxan os Ventos. Ajá, ajá. nos vai falar un pouquiño, un grupo sí. tradicional. E, ese grupo que tanto nos deu que bailar e, e, e, e disfrutar coas súas cancións. Desde logo. Claro, sí. Un, gust, pero vamos, vamos alá. La... Eh, boas tardes, Xoán. Ola, boa tarde. Boa tarde, tarde. como estamos aí por esa nosa Galicia. Pois, aquí, un pouco de todo. Hoxe máis ben algo de frío, auga por algún sitio, bueno. Eh, que vai, non, non é preenche-los en coros. Non é preenche, en coros. No. Oh. Eh? Non é preenche en coros, sobre todo. Non, non, non, non, non, non. No. Ándase ben. De vale. feito, aquí en Lugoxe, prácticamente non choveu, o xe sea que... Vale, vale. Va, ben. ben, sí. Bueno, moi ben. Bueno, pois... Eh, nada eh, Sei que tades a traballar pois pa, nun traballo que, que quizás a primeiros de ano ou cara, cara a primavera pois, vai a salir, non? Si, sí, si, sí, son os temas que xa temos máis ou menos um, rematados sí. estamos eh, en estos momentos facendo as últimas relacións dos últimos instrumentos uh -huh. e, e facendo mezclas Alguns xa están presentados xa fai algún tempo non eh, en, en, en Youtube uh -huh. eh, presentámos con Presentámoslos en distintos anos Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas uh -huh. eh, Pois pues, cando foi o día de Díaz Castro uh -huh. eh, bueno, Xa foi fai uns 4 anos Aí presentamos uh -huh. un tema que se chama Penélope uh -huh. Que se sí, pode sí. atopar xa digo entrando en Youtube no que está, empezó o tema con un recitado do, do poeta da letra, da súa letra, uh -huh. e logo facemos o nosso tema. Eh, posteriormente fixemos unha versión tema de Manuel María, o ano uh -huh. que se celebrou o, o Día das Letras Galegas, dedicado a, a Manuel María, o uh -huh tama tittulos de Galicia tamén está en, en YouTube uh -huh. e o último que, que presentamos foi cando cando se dedicó día das letras galegas a Vitoria Moreno uh -huh. eh, que fixemos un tema que se titula eh, Lúa de prata sí. e que tamén está dispoñible en YouTube e en internet eh e logo temos un, bueno, pois como un os 12 temas máis E con todo isto, pues pois, mm, supoño que no ano que ven faremos unha, unha presentación ou colocaremos algún xeito, porque xa sabes que ahora, sí. o que son os discos físicos, sí. bueno, ten pouco recorrido, non? Sí. Entón, pues, non temos moi claro o... o como, como van a sair estos temas, non? No sé, pero, pero, bueno, que sí que estamos que estamos, estamos rematando xa para contidos polo menos listos e logo estudiaremos a, a, a, a saída que lle damos, non? Sabes que ahora, bueno, o que se fai moi habitualmente é colocálos nas plataformas digitais uh -huh. eh, con, con, con formato, con configuración de disco pero desde as plataformas digitais que é o que realmente temos e funciona, non? Claro. E ten y chega a xente y o disco pues pois desgraciadamente o disco físico ten pouquiño recorrido por non haber non hai in, in tendas donde poder comprar o sí. onde poder comprar os, os discos ¿no? uh -huh. es decir, que bueno. as grandes superficies que que tiñen antes uns espacios sí. de mill de, de media planta unha planta dedicado no, a todo vamos, tipo sí. de música todo E agora iso reduciuse prácticamente a unha estantería. Xa, de... sí. E no, ademais, o, o que vi prima precisamente é o digital, non? Lóxicamente aí pois pues, iso eh, sí. aparece que, que parece sí. bastante sí, <coughs> importante sí, sí. o asunto de que que le vamos adiante mm -hmm. con respecto a música, ¿no? Bueno, concreto con, eu um, quería che preguntar que um, eh, hoube un impás entre o traballo que vos levades desde aquela a, um, primeira Fuxan os Ventos, despois o Tequeletequele, despois sí, eh? eh, de, a última me bueno, no parece que foi do, do 2009, ¿non? De sí, Terra sí, de Somos. Sí. sí. bueno, o, a nosa a nosa o noso recorrido vai facer 50 anos que, uh -huh, que, que se iniciou, non? Sí, uh -huh. sí, exactamente, foi un ano... Setem bueno, en este, en este ano, eh, en este mes precisamente, sí. um, cúmplense 50 anos do primeira do primeiro contacto, do primeiro... Uh -huh. Pero bueno, xa foi nos 72 cando, a partir do festival que se celebraba en Mondoñedo, no uh -huh. na San Lucas de Mondoñedo, no outono uh -huh. de dos 72, que ganamos sí. o, o terceiro, o primeiro premio do terceiro festival que se celebraba sí. ali, e arranca, aí arrancou digamos o recorrido e foi ininterrumpido ininterrumpido hasta o ano uh, deixame que che diga, hasta ano 89 Jolín. hasta ano 89 si sí. e pois foron esos 17, 18 anos uh -huh. Uh -huh. logo aí, bueno Como nos nunca, nunca fomos profesionais, nunca uh -huh. fixemos un, da música o, o noso traballo, nin a nosa profesión, eh, compatibilizábamos a actividade musical co, co nosos traballos, uh -huh. claro. eh, co nosa, nosa ocupación laboral, non? E eh, claro, xa en esas, data, en esas alturas da vida, uh -huh. para moi difícil un ritmo de actuacións que tiñamos altísimo, altísimo, claro. altísimo, altísimo. Sí. había anos nos que tiñamos 120 actuacións bastantes sí. anos, 120 uh -huh. actuacións por ano uh -huh. co, co, co que significaba desplazamentos e uh -huh. logo ma, manter o ritmo de, de, de, de, de preparar cancios para claro. la cancións e en fin. sí, sí. logo claro a, a, a compatibilizar eso coa co vida personal de cada un, familiar e demais e aí hm um, un pouco que é actividade uh, de actuacións de, de, de, actuación, de... Uh -huh. e estivemos uns anos sin, uh -huh. sin, sin actividade, excepto actuacións puntuais, eh? quero decir que, que eso non, non impedía que fixésemos actuacións um, en actos testimoniais claro. como como aquí en Láncara ou festivais de auxilio bueno. um, e logo xa foi un ano uh, Vamos a ver, no, noven, no noventa eh, e nove. E nove, mm -hmm. sí, sí. No, o, no sé. que ya... o, o disco de sempre máis despois, logo un pouco máis adiante, foi o de Na memoria dos tempos. Na memoria, e depois, Terra de Soños. Las... Sí. Terra de Soños, non sei, no dos sí, mil oito. No 2008 mil uh oito -huh. sí, sí, sí. no foi Terra de Soños, o concerto foi en en Santiago, no Auditorio de Galicia uh -huh. e logo o ano seguinte o disco e o vídeo con, con ese concerto no? uh -huh. e con ese, con ese espectáculo que foi un espectáculo no? que actuábamos mm, pues eh, facendo re, recuperando as nosas cancións con arreglos un pouco máis actualizados uh -huh. e con unha banda de músicos que, la, que que tíamos detrás de era de nove músicos o sea que estábamos encima do escenario 18 músicos máis os invitados máis os amigos uh -huh. uh, bueno, Guadigalego uh -huh. eh, a, esto, Mercedes Peón e eh, um... Xavier Díaz sí, eh, sí, nunca sabe sí, sí. bueno, Rodrigo Román Ferreiros sí, bueno. a maior parte dos grandes músicos galegos que representan a nosa sí. a, nosa, a sí, tradición un sí, can, bueno, amigos que que, que que están en pleno en pleno ¿non? Entonces, sí. bueno, pois pues, con, con, con ese espectáculo giramos por toda Galicia E y, y agora pois pues, o mesmo, ¿non? as puntuais, hm, uh e -huh. logo esta, esta, esta, os discos os, as cancións que che che antes, non, sí, sí, sí. conmemorativas da, de, de cada un destes anos da, da, das letras galegas. E uh -huh. seguimos preparando estamos estos que falamos para Entón, o ano que ven, que xa o sí. é o 50 aniversario, a ver se si con isto conseguimos ah, lanzar estes temas. Sí, señor. Pues 50 anos que non é nada. Dicese moi pronto, pero non é nada. Medio siglo. Medio siglo, sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, que eh, quere dicirse que eh, non pasa desde moda. Non. <risa> Ademais, bueno, sou no... desa bandeira, fostes a bandeira. Non sei se é cuestión de moda, non? Eu creo que, que é máis que nada unha música que chega moi directamente á xanta, é o noso non? Que uh -huh. que non as letras pues... que teñen moito que dicir. Sí, señor. Sí, que sempre, sí, porque... sempre representaron bastante da nosa cultura popular, aquela, aquela de sí, sí. sementeira pois sí. de moitísimo que falar, en moitísimo que sí. cantar, todo, todo casi todo sementeira, me parece... que ainda que é unha canción de autor bueno, está tan, tan enraizada no povo que claro. que pasará como como bueno como unha canción un himno, popular, un músico, popular eso é es un himno sí, sí, sí. que dará na historia da música sí, esa, con, junto algunha outra canción que, que tamén fixemos si, si, si pois moi ben a, eh, a min interesa-me dicirche que, que, que, bueno, que teredes te moitísimo éxito e que seguro que volveremos a disfrutar das, vos, das vosas letras e da vosa música. Sí, señor. Bueno, confiamos que que xa así. Pois, moi ben. Parece. Gratinhas por atendernos estos minutos e, en fin, Porra. que sigas, pois, pues, triunfando aí por, por eses mundos de Dios, como se suele dicir. Meña. Pois aper... moitas gracias a vos por acordarvos vos de, de, do grupo Moitas pues, gracias. gracias a ti Un aperta, aperta grande Un aperta Venga, hasta luego Aquest any 2021 A Calvet estem de celebració Perquè fa 70 anys Que va morir la primera de les nostres botigues Han estat 70 anys en família. 70 anys donant servei als nostres clients. 70 anys compartint valors. Volem seguir treballant amb honestedat i ètica empresarial, amb responsabilitat mediambiental i amb compromís social. Moltes gràcies a totes que ho heu fet possible. Calvet, tanta anys de confiança electrodomèstics calvet a Samboi ens trobaràs com sempre al carrer Jaume primer número 84 Escoltar Radio Sambo en directe per internet és molt fàcil entre al nostre web radio i clic a l'opció en directe també pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast escoltar Radio Samboi allà on siguis és molt senzill des del web radio Samboy puntcat baixamos un poquinho a música, vamos a falar con o presidente, presidente de, da Asociación Cultural Rosalía de Castro como é Oliver Fernández eh, moi boas tardes Oliver boas tardes Armando, boas tardes a todos os seguintes moitas gracias por atendernos presidente benvido a, a, a, a A, a galegos no vais a, a, a Asociación Cultural Rosario de Castro Está de, de Noraboa porque mm, mm, Primeiro, hai que felicitarte A ti por, como presidente A ese equipo que, que ti dirixes De... Sí, de sí. A directiva da Asociación Rosario de Castro Porque a semana pasada disfrutaron eh, A miño explicou-me agora armando A micropechado, pero disfrutaron moitísimo sí, sí, Duna excursión excelente Ademais sí, sí. Que Ademais temos, sí, que bueno. dar, temos que dar as grazas Como non A asociación cultural que ali tamén foi nomeada, vaya, foi nombrada, falamos dela como, como ten que ser. E tamén o presidente, darlle grazas, porque foi unha excursión fermosísima, fermosa donde asaxa, eh? Mas ademais, con guía e todo, que nos levou, vamos, a percorrer eh, eh, eh, ese recuncho que hai de Cataluña, como é Peñíscola, Valencia, de, de, de, eh, país, eh, país de... Valenciá. Sí, bueno, pertenece, una parte pertenece a País Valenciano, otra parte a Cataluña y otra parte a Aragón. Muy bien. bien. Con ahí la, la esquina está. Sí, sí, sí ahí sí, está. Sí, sí. Bueno, la verdad Pero de bueno, que, no que eh, gracias, gracias a, tierra, a todos esos socios, o sea, porque en elles tronco se faría, non, el por elles, eh, uh -huh. para elles, eh, o máis importante é que a xente acuda, que a xente vaya, que a xente pois pues, teña ganas de sí, sí, eh, parece que non, pero despois de tanto tempo sin poder facer moitas cousas, así sí. actos públicos, excursións, sí. eh, cousas que sí, sí. que, que contengan moita xente en un sitio, pois pues, vez de cara podemos un poquinho, sí, sí. con moito cuidado que están subindo os casos outra vez de coronavirus sí, bueno. pois pues a xente ten, ten moitas ganas sí. e eh, acudiu acudiu, sí, no, bien, no, no, acudiu a, a excursión perfectamente bien, ganas, sí. Sí. Bueno, máis cousas da entidade, esta fin de semana un acto relevante e de grande importancia posto que a Asociación Rosario de Castro co seu premio de, de poesía estará presente no culturgal de Pontevedra, non? Si, sí, pois pues, que en ti mellor que o sabes que, que a estaremos adigno no, no Portugal e presentando o libro que xa fixemos, fai no recopilando os últimos dezanos do de, de premio de poesía, dos premiados claro. que se tiñe que presentar en Galicia presentouse aquí, pero non se pudo presentar en Galicia por tema de, do de pandemia sí. e ahora que se activou todo pues, non nos esquecemos de ese libro e da importancia que ten Hombre, eh, tanto. presentámoslo en Galicia claro que son Xa, xa pasou, xa, xa, sí, xa, xa era hora porque 35 anos esperando que se, seamos ara en Galicia é verdade que é moi importante moi. Sí. felicitacións por a parte que xe toca posto que ti eres o coordinador digamos o presidente sí, sí, da entidade sí. e lóxicamente estás abanderando un traballo extraordinario outra cousa que tamén temos que decir é que, bueno, o 35 o, o 35 certame tamén se celebrará a principios do mes que ven de decembro non? Facemos ao fallo dos premios o, sí. día, o sábado día 11, uh, 11 sí. de dezembro. De pero antes haberá un acto e extraordinario e moi importante para a entidade sí. e, claro. e ainda máis para o grupo en sí, non? Sí, porque, máis, é o peixe das nosas xornadas culturais, non? Que non só ven d'esto, sino que tamén xa fixemos o que é entro, o entroi, digo, o entroi, perdón, a, a Castañada, Castañada sí, sí. fixemos campeonato de tute, fixemos excursión, pois, pues ahora, rematamos as xornadas, pues, pois, con, con un auditorio de San el Fons, de, de Cornellá, uh -huh. pois, pues, con la conferencia de pa de Julio Simón pa que nos va a conocer a sulipedia.com uh -huh. y, y también pues no, aprovechamos o o para poder grabar un CD con rapaces do centro pois pues, beraita uh -huh. e, e cascantarías carroselieiras que para es que, que tamén está no no se dé ese día o sea ¿Cuán? unimos duas, du, duas Duas formas de cultura, a música e a letra Pois non era boa, parabéns Felicitacións a ti e a todos Os rapaces que participan Por certo, quantos, quantos tracks cantas pezas de música Escoitaremos nese CD? 12, 12. que son 13, porque hay una que son dos pezas juntas. Ah, sí. bueno, una una ducia. bueno, pues que si Pero... se un TED que participaron todos los rapaces desde los menores pequeños Ostras. hasta los jubilados, hasta Los se... Yo... senior todos, de... todos participamos. Senior senior. También, ¿no? Efecti... Efectivamente, participamos todos en él, una cosa que <risas> no es de de desrapaces o de tal, no, no, no, de no. todo, de todo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, pues como remate o acea de entrega de, dos premios, lóxicamente, que convocamos a todas as persoas, aunque quizá o mellor no, no, non é conveniente darlle demasiada publicidade porque o mellor eh, enchese demasiado o local, non? Bueno, a ver, o que pasa que como no se sabe que se vai poder facer daqui a, o día 11 tal e que mostran as cousas sí. pero, bueno, en principio temos bastante capacidade o sea uh -huh. que eh, poden vir que, que non hai ningún problema en a entidade será a partir das nove media aproximadamente uh -huh. primeiro facemos o acto no, no, auditorio, no auditorio de el FONS uh -huh. vale cada presentación de Xulipedia eh, o yo a presentación do CD pues, que nos entidades despois pues, pasaremos a, a a las entidades uh -huh. o a sede, para uh -huh. celebrar en una CEA y daros fallos los premios de, de, de, de, de poesía. Escoito, sí. aquí te ¿ten algún título sí. o CD? Pues chávase Alborada en Cornellá. ¡Ainda! Ah, ¡Ostras! <risa> <risa> Alborada en <risa> Cornellá. Seguro que le van a Alborada, le van Muñeiras, le van de todo. De todo, ah, sí, Claro, sí, muy... no, <risa> no, además le va a Alborada que se llama Rosalía en Cornellá, que es una Alborada que... En... Nova, que sí. es que comporta por Fernando Pico Panos oh. o sea que es inédita, es inédita vale. Ostras, eh, no entonces voy. aprovechamos o alborada esta Rosalía en Cornilla para llamarlo alborada en Cornilla que alborada como sabéis nos aterra una, eh, sí. una alborada, eh, una festa también al sí, final sí, ¿no? sí, sí, alborada, sí. Eh, eh, bueno, alborada sí. en Cornilla muy sí. bien, estupendo bueno, o pues, estupendo Oliver eh, que vamos, Rosalía de Castro está viva Rosalía aún sigue sí. respirando Sí sí, sí, sí, con mucho sí. trabajo, pero, pero vamos pero a hacerlo, respira, a Claro que sí, claro que si sí. Bueno, pois pues eso Enviamos, xos, parabéns a ti eh, Fai nos partícipe a todos os componentes Do teu equipo, eh, como non, ao grupo Posto que eh, fan todo o posible para que poidamos disfrutar Sabes que unha persoa que, a que entrevistamos ao principio do programa Que é Eloy, Eloy Caldeiro Que veo aquí precisamente O grupo Brad Veu precisamente a, a Can Mercader sí. Lembrábanos que, que en tempos atrás Viñeran eles aquí e tal Eh, eh, oh, eh, oh, mañán estarán aquí eh, no, no, en Cal Niño os o sábado estarán en, en Tradicionarios mm -hmm. Sa que saibas que cualquiera dos componentes do grupo poden chegarse ali que seguro que como en outras ocasións tamén serán benvidos si, si últimamente a verdad é es que si sí, tanto eh Pampín como o, como se llamaron ahorita, los también se portaron muy bien, fueron las rapazas, actuaron con él, o sí, sea, sí, muy, sí. Bien, muy bien, a verdad que muy agradecidas porque claro, no en todos los días actúa con esta gente eh, en, o sea, un, en un sitio espléndido. Sí, sí, sí, sí señor. Pues, pero pues, bueno, Pois eso, que, que saibas que, que, que, que poden ir a chegarse ali que además estarán, serán ben recibidos e ao mesmo tempo tamén seguro que disfrutarán coa música que, que el, os, os nosos rapaces que eu digo nosos por o efeito de que sí, pertenecen a, a compañía pero, pero, pero refírome que, que que disfrutarán son músicos tamén eh, a pesar de todo, por moito que, que, que se diga os que inter, interpretan e traballan coa gaita tamén son músicos tamén, Si, sí, si, sí, son músicos, son músicos ¿eh? sí, sí, Un instrumento sí, sí. como outro cualquiera ¿eh? no, sí, sí, sí. Non é menos a gaita no. que outro O contrario, no, no, no. O contrario. Que é un instrumento Cagait... que é bastante máis difícil que tocar que moitos <ríe> Por aí, sí, sí. eh Cagait... A gaita acompaña moito a moitas músicas E é difícil, é difícil sí, de sí. tocar porque Non somente é por, por tapar os furados Sino por ter o tempero de soplar ou non soplar É, é, é, é, é, é, Bueno, Oliver, o, que no te molestamos es. más. Oh, Oliver, que, que, que, <risa> que, que, que no te incomodamos más. No, no, te... no me incomodabes. Eh, daros las <risa> gracias a vosotros dos. Eh, a ti, Julio, personalmente, sobre todo porque no, eh, no. estás coordinando todos los premios de poesía desde que estuve presidente. Eh, no me puedo queixar, estoy contentísimo. Eh, sabes que te es un mego <risa> pollo. Gracias, gracias. Por... Steve, a mí está bien. Gracias, gracias. Y a por... también, por estar siempre honoso Carón, eh, elevando programas de radio, todos os... os, os, os, os xoves aí en Galegos Novaes e igual que os sábados en Radio Cornellá Moitas gracias a, a ti por ter a confianza gracias, pa, Previngo unha edilicia poder estar diante do micro pois para para, para Galicia É decirle aos ointes que están invitados a presentación do CD como, como non vai ser outra Auditori Auditor, de, de, de Cornella es... que están invitados e que eco final toda a música igual que todo que se escribe faise pa, pa, pa co coita co público final, sí, no, a xente que escoita a radio. Ma, que, a te presente, te radio que a pronto este presente tedes eh, unha copia aí en Radio Sanboy para que poden oh, dispoñer tamén. Moi ben. Moi es, ben, estupendo. Caída. Moitas moitísimas gracias, Oliver. Ah, a vosoutos, que teñes unha boa tarde. Tal logo. Ta ta Bueno, Xulio, xa temos o seguinte convidado, eh? Uh -huh. deixamos o presidente da asociación Rosélia de Castro da nosa asociación uh -huh. e vámonos ir, pois, a xantada. Ajá. Uh -huh. E vamos a falar con Xosé Loís Das galletas hombre, marieiras vale, Unha persoa que admiramos E ao mesmo tempo sí, que, sí. que, que, que... Admirámosla moito, desde sí, de logo E sí. no, ao mesmo tempo que agradecemos moitísimo Os agasallos que nos ten feito <risos> Sí, sí, hora, sí eh. desde logo Pois, moi boas tardes, José Lois hola, boa tarde boa tarde, benvido, moitas grazas po, po, por todo o que faz eh, pero parabéns e felicitacións porque últimamente está saindo na prensa mm, sí. con moitísimas novidades interesantes, non? Mm. Sí bueno quero ser un pouco o... Un... Ainda que, por desgracia, el 2020 fue un año... Bueno, uh -huh. ah, difícil, sí, sí. un año muy difícil. Catastrófico, ¿no? Muy, muy difícil, sí, sí, sí. Pero, bueno, en Davigo, bueno, fue casi todo al contrario. Decir, sí. Porque la verdad que recolhemos así incluso pois foi un ano de moitos recoñecementos e, uh -huh. e a nivel do proxecto, bueno, pois fechamos o ano, pois eh non se pode dicir que non afectou a crise, porque ia afectar a todas as empresas, loxicamente, sí, sí. no? pero eh fechámolo ben dentro da situación, no? Es que algo Este año también íbamos capeando, como se sí, por ahí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eso, por eso. De ahí vengo a nuestra felicitación. de he hecho de que, bueno, siga a yo, yo, yo te, Bueno, es eh, que no nos afectará excesivamente ese esa pandemia que que sí. nos está facendo daño a todos, non? Empresarios e non empresarios, todo o mundo sí, sí, sí. atópase bastante. Sabemos de pois moitísima xente que que, que que ten hasta depresión por, sí. por culpa de desta de deste encerramento que tivemos, non? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, claro, afectou moitísimo a nivel personal, a casi todo, ou a, a maior parte, non. e uh -huh. a nivel económico, lógicamente, bueno, nos, tanto nas empresas como nos diferentes actores que están pasando moi mal, ¿no? sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Pero, pero Galletas Mariñeiras percorre al menos unho que eu coñezco na provincia de Lugo, eh? uh -huh. porque estuve na Fonsa Grada uh -huh. e cando me puxeron unha tapiña. Con unhas anchoas, que a mí me gustan. E e non sei que... Le, non me lembro agora que levaba ao lado. Ah. E puñeronme outra tapiña que levaba a lacón Te, el, yo, e debaixo... Non, eran, non era pan, eran non, galletas mariñeres. Eran galletas mariñeres. E digo eu, perdo, de onde sacaste isto? Haias no mercado, no mercado en Lugo. E digo eu, pois eu coñezco o dono da... Un, un grande, un grande a un se vai, grande dos que se a él tan enxantada, pois díxome el, pois sí, dele veñen Pois sí, sí, oxe en Galicia que, xos, é un producto que é popular ¿va? O sea, mm -hmm. era, era un pouco noso objetivo, é decir, de feito a estrategia comercial mm -hmm. iba por, nesa liña de popularizarlo, escapar mm -hmm. un pouco o tema elitista de Gourmet e todo esto e a verdad que sí decir, o, o, o cabo dos anos fomos popularizando e vende sí. uh -huh. eh, Eu queria xe preguntar cantos kilos facedes a semana pois de, da masa de, das galletas mariñas, cantos kilos? Bueno, pode xe decir que é o que teño así máis na cabeza por así decirlo, o kilo de galleta porque aí xa sería sí. a masa co, bueno, sí. o seca o cocida e sí, tal e sí, sí. estamos ao pedo 6.000 kilos día en torno a 30.000 kilos a semana de galletas xa que é un volumen que pode soar pues, a nivel industrial xamente pues, bueno, pode soar a pouco pero quepolo po noso proxecto ou pouco significa eh, pues, un proxecto deste tipo no, no, no rural e tal como está concebido pues é un volumen moi importante uh -huh. porque eh, ademais todo é produto totalmente natural Si, sí, si, sí, ese era unha teima que tiñamos e formaba parte tamén lóxicamente, despues, trasladamos a estrategia comercial e uh -huh. todo e tiñamos así varias inquietudes pero uh -huh. unha delas é ofrecer un producto pues eh, con, bueno, con garantías a nivel de saúde e, uh -huh. polo tanto, entiñamos que pues canto menos ingredientes es decir, o que chaman e eh, lista de ingredientes limpia, non? Uh -huh. <ríe> Canto máis limpia pois pues, mellor. Entón, eh. e oso, yo, os ingredientes que utilizamos basicamente son naturais, non son e, sí, sí, sí, sí, sí. aditivos ou sí, sí, sí. eh sintéticos, non Ni, nin esos, graxas gra eso. eh, sí. eh, saturadas, nin nada diso. Aí todo bueno, saturadas, saturadas, se temos algunha bebida que leva a manteiga, pero bueno, dentro de, do que chamamos a graxas saturadas e eh, pois pues, premio, e son saturadas, por tanto teñen colesterol, pero e, son, non son grasas eh hidroxenadas e sí, sí, sí, nada sí, de eso, no. Si sí, é de vaca. Eh manteiga fresca, podemos topar en calquera lineal de supermercado de tienda eh, natural, quero sí, sí, Porque e despois sobre todo non esa eu que sei, pois todo 90% é con aceite de virgen extra de oliva. Si sí, si sí, si. Sí, sí. Ademais, eu podo dar sí. Eu podo sí, dar... Estuve, por certo, se sí, sí, estovexe na instalación de visita, e sí. sei sí que podes comprobar en xito sí un as materias primas. Tamén, sí, señor. No? Ademais, vengo un camión, un trailer, non un camión, un tráiler de Portugal cargando galletas mariñeras para Portugal. Sí, sí, ali, ali a verdad que, que eh, nos non, na, non nos imaginábamos que o mercado portugués a nos fora moito máis cercano co, uh -huh. co Español fora de Galicia, e no? es uh -huh. así, ao final é, o vínculo ese galego-Portugal e as posibilidades que hai de, de colaboración e de comerciales son increíbles, e non nos topamos un pouco con eso, e hoxe en Portugal pois pues, é é un produto tan popular como en Galicia en todo Portugal non está falando no norte ni, uh -huh. pero sí que pegaron ben es decir, é un produto que se adotou moi ben os hábitos de consumo dali uh -huh. y sobre uh -huh. todo porque en Portugal o a tendencia esta de consumo saudable está moi tomada desenvolvida que en España sobre todo sobre todo eh, eh, a veces penso porque houbia persoas por exemplo, cando eh, vin que que utilizaban as galletas mariñeiras así para, para as tapas e tal, mm -hmm. e digo, e eu dicía para dicía, pois, podían utilizar, eh, dicía Giseu, podeis utilizar outras cousas que non sean tan grasentas, que van máis en línea do que se fa este producto, eh, pois, para que non sexa saturado, porque en Galicia eh, comese moito de, moita grasa, tomase sí, moita sí, grasa, sí, sí, sí. E, Ese, esa a keidade a graxa xa non vai ben. Si, sí, aí un pouco indo se mantén, bueno, pois pues, esa cultura culinaria sí. do rural, non de, uh -huh. de, de sí. hai anos de autoconsumo. Non hai e, que non... e, e si sí que se abusa moito da, da graxa, si, si. Por cantos no rural xa sabemos que claro e vamos, o colesterol quitábase rápido porque vamos claro, claro, cando ibas caixada cando ibas a, a botar as patacas e todo eso, eso, eso baixaba enseguida pero agora non cando se escapaban as vacas no monte non? Eh, <risa> eh, cando <risa> se escapaban as vacas polo monte cando sí. se corría sí. y, eh, porque claro, podemos dicir das galletas mariñeras, podemos dicir que o pan galego, pero sin faragulla Sí, bueno, é un pan sin sin miollo sí, sí, sí, sin faro. Sí, e realmente é un estado a esencia do do produto, no? en, uh -huh. en, en, en secar o pan para que se conserve moito tempo de forma natural. Uh -huh. É un pouco, eu sei que nos permite tamén aí parte do éxito da comercialización porque uh -huh. permítenos envasar con 8 meses sin engadir eh conservantes, non? Sí, sí, sí, Entonces sí e é fantástico, claro sí. un producto con esas características sí. bueno, hai que lle volver a repetir os nosos agentes e eh, eh, seguidores que eh, cualquier persoa que desese mercar as galletas marineiras e os seus produtos panse e mija de larga duración, como dice del Bosco, que, sí, que, que, sí, que sí. se poden poñer en contacto con Bosco e no polígono industrial dos acibros de Chantada, e que tamén hai un, un teléfono onde se poden dirixir que é o 982 440 222. si. Sí, sí, sí. Esta está bendito non. Sí, si, sí, eu atravesamento do Nail de galletas tamén, tamén aí. Tamén, si, tamén se te, se te, para te. contestar todas as preguntas que poudan xurdir ou uh -huh. ou E sí. sí, ademais que tendes ou últimamente ofertas interesantes como son ese lote mariñeiras Tote Book, non? Timos o... Non no sei on, online. Si, sí. facedes un, un sorteo. Facedes un sorteo. Si, sí, facemos un... Desde xa fa anos, decir, timos un acordo de colaboración uh -huh. coa un grupo aquí de Radio de Galicia. No. Uh -huh. Que utilizan un lote das nosas marañeras para sortear en diferentes programas, no? Uh -huh. E iso tamén nos ajudou a esa popularidade do produto e, bueno, é un acordo de... de de colaboración e, o, o, e estaban interesados en en nise sorteos nos a cambio pois pues, tamén reinvertimos o o crecamos dises sorteos en en en acción de, de comunicación no grupo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, bueno, decir, é un producto que que pola súa origen e, e incluso tamén a, a propias e eh, eh, diferenciación ou uh -huh. aspectos do, do propio proxecto, pois pues, que que é moi moi cercano aquí o a uh -huh. xente, de feito temos moitísimos consumidores eh que dan nos a base de, de, de, de promoción, é dicir de ese boca a boca, non, de uh -huh. que son como se foran militantes do proxecto, non, é sí, sí, no sí, ese sí, sí. eh, pues, eh, a verdade que Eh, está, bueno, estamos moi moi satisfeitos nesse nesse sentido e agradecidos a todos esses uh -huh. consumidores que que predican, e bueno, recomendan o noso produto. Eu uh, tinese por... o grupo Radio Televisión de Galicia. Sí. Pois pues eso, que, que te agradecemos moitísimo. Pois unha cousa que, que, que tamén parece a min novidosa e importante o feito de que incorporades A, a alga esa que que, ah, sí. na, que, que, que antes, bueno, non hai moito, comezastes a facer ou non, a, como se chama, a bacame eh, ou guacame, guacame, guacame. Sí. Eso, eso, Non sí, hai moito que eh, amtirrucistes, non? Si, sí, non, bueno, xa esa esa o principio, non son unha das cousas que tamén intentamos incorporar dentro do que podemos, é, é, mm. e, e intentar e, da, e crear valor en a través do, do uso de materia prima aquí do país, mm -hmm. non? É. Eh. Entón, nese sentido, utilizamos pues, un porcentaje importante da farinha que utilizamos é trigo país. Mm. E despues tamén utilizamos o aceite de oliva virxen extra transformado aquí en Galicia, sí, sí. porque producido non hai, é decir, non hai producción suficiente como para... É moi grande, terse, non? Por lo menos, sí. menos é transformado. É decir, sí. hai un par de empresas aquí que que, que, que compran bueno, pues, o que o... Uh -huh. o O, o, o primera a, a primera parte claro, de, y después exacto. transforman así eh pues transforman aquí en basean y come aquí entonces uh -huh. no ahí hay e despues tamén na medida que podemos o tema da manteiga, se o podemos conseguir aquí sin recurrir a empresas de fora, pois pues, tamén sí, sí, sí, e sí. así, e o da guacame da un pouco por aí, por poñer un valor, pois pues, o produto que aquí era abundante e que xa había varias empresas que, que o comercializaba e uh -huh. probamos e bueno, fixemos o desarrollo de produto con varias algas, así o que máis nos convenceu foi a guacame, guacame sí, sí. <sí> diferenciado simplemente pois pues, coa exportación de alga, pois pues, conseguimos unha mariñera pois pues, moi diferenciada. Claro, claro que sí. Eh iso quería Oye, me quería che de dicir unha cousa, hai un unha queixería, un os queixer... que acaban de recibir un premio extraordinario que se chama, además están por aí por aí cerca, Aires Moniz que ah, ir a ir armoniz, sí, sí, son vecinos nosos pues, aquí. Sí. pois, pues, dicen que, sí. que además les recibirán un premio también por la súa manteiga, que están, están traballando. Sí, sí. Que que que unha cousa extraordinaria que é eh, un proxecto tamén, decir, que a mí moi moi interesante, eh, uh -huh. sobre todo pensando así no no uh -huh. rural, non? Es decir, aproveitar Producto... sí. as, as oportunidades así no rural. Pues é un proyecto tamén modelo, no? Sí, sí, sí. E, bueno, pois pues... e aparte o que diste, é decir, o, o recoñecemento están avalando no sentido, é claro. decir, claro. y e máis cando, é decir, un pouco pasálles hasta certo punto compartimos así as características, no? Y, y aí ideoloxía porque estádes sí. está fomentando, claro. pois pues, sí, sí. a, a, a consolidación de, de, sí. de, de personal de aí, claro. Sí, sí, e tamén un pouco, tanto un proxeto como outro, demostran que, ainda que, decir, por exemplo, eles non viñan do mundo dos caixos. No? E nós tampouco viñamos do mundo da panadería, pero que, decir, tindo ganas e ilusión, podes fazer... Sí, señor. Eh, ...cosas interesantes. Eh, Dicen que fai, fai máis o que quere co que pode. Eh, tenho claro, tenho claro. <risas> sí, sí, é así. Pois... <risas> pues si sois eh, de verdade que fasnos moi contento por pois, sabendo que que que, bueno, que, que estades aí que, que loitades por o rural, que loitades por un traballo pois pues, natural en, en 100% e que bueno, pois eh, os nosos os galegos do exterior podémonos gabar demos. Exactamente. Pois pues, nós no, tamén eh, encantados, encantados de que o tanto produto como o proxecto teña a acolides, eh, encantados e eh, moi agradecidos do pois pues, por invitarnos de vez en cando así a, a comentar cosas do proxecto ou do entorno, non? E e tamén aproveito para comentar vos que xusto agora agora pois pues, eh, estamos quitando uns sabores novos. Ah. Ainda non timo no mercado, pero que uh -huh. que estamos esperando por un por un envase, sí, sí. En te o envase. Si si. E xusto en canto teñamos pues, eh, vos enviálemos un un lote para que o de vostedes nos comenteres eh, Ajá, eh, estupendo cualquier cousa que <risa> nos envías para <risa> nos é, é unha delicia é unha placer antes das navidades porque están a Un, un que de chegar os envases e Pois xe se poder compartirlo con vos Pois pues de, de verdade que che agradecemos moitísimo, non solamente por por por eso, por a miza que nos que, que, que, que nos das, e ao mesmo tempo pois pues, que os nosos axentes saiban que galletas mariñeras da Veiga pois pues, seguen eh siguen triunfando. Aí me gusta. Veiga. Unha aperta no, no, no. grande, José Lois. Moitísimas gracias igual, por estar con nosotros. Igual por ahí estamos en contacto. D'acordo, José Lois. Vale. Apertes. Vale. Apertes. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonía da Radio Sant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 tas teus fills i filles als cursos de natació del complex esportiu Valdirialeu. Cursos per a totes les edats i nivells en diferents dies i horaris. També cursos per nadons de 6 a 36 mesos per poder gaudir de la familiarització amb el medi aquàtic del teu nadó i amb la teva presència. Estàs embarassada? Al complex esportiu Valdirialeu tindràs l'oportunitat de fer classes de matronatació per tal d'arribar en les millors condicions físiques al part. Aprofita per reservar a teva plaça. Para máis información, truca ao 93630 2838. Bueno, pois, Xulio, vamos cunha convidada. Nestos, nestos intres, vamonos ir a Elía Terra dos irmáns García, a Betanzos, mm. aqueles mestres que dende fora mandaban dinheiro para a escola. Mm. Eh, vamos a falar ca dona do restaurante Bar Galicia. Mm -hmm. eh, nada máis e nada menos que a Conester, que é famosa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 non sei que me acolleu que estuvo moi mal e estou na cama tamén pero, Boa, bueno, no. falar pues... pode falar Coi... e, pues... esos virus de gas, gas fronteritas atrapalhada non sei porque de onde me veo nin até boitis... ninguem no? pois moitas Boa. gracias por atendernos señora moi ben, moi ben. Me, escoite, acabanme de decir aquí o meu compañero Armando que vostede eh, foi a premiada coa mellor tortilla do 2021 no, o, pois, pois, pois nese certame que organiza o Concello na semana gastronómica, na semana gastronómica a mes, semente... no, 20, no 2020 no popular o que pasa é que non ganeu per meiro com a este ano porque um, pasou-se mamar unha sal que o teñe tuas veces non me acordaba era hora de mediodía co puro a volta me enganaba com a este Vai, home Bueno. Os clientes están contentos. Hombre, iso é importante. Seguro, eu tamén, eh? Seguro, eu tamén. seguro que lle encargan tamén, mocha dela Sí que me encargan, se hai moito trabalho. Si, sí, sí. moi. si, bueno. Pois non era boa, por pois que... Lo... Sí. Pero, Pero, moitas de... Eu metime aí metim no, no internet e fón comprobar de a ver que pasaba e, de, e parece ser que que en, en recolleu o premio foi unha rapaza nova. Sí, porque eu estaba facendo tortillas e a miña empleada, ah. e non fui tiñe aí.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 Pois debe de ser, porque agora chamame de cantos sitios hai. <risa> xa xa, xa chamamos dentro chamam de aquí, dentro de Cataluña, o sexo que... Exactamente. Eh, eh, eso está claro no en mundo entero, claro que sí. Eh, a veces tan que no lle pode faltar a tortilla. No. O que a xente que ven, ven a expresar a tortilla. Hay moitas máis cousas, sí, vale. produtos buenos, outras cousas, pero a tortilla é que manda. Sí señor e máis foi unha cata, unha cata a cegas que non se sabía exactamente de quen era diña e deaba ser eh, bueno, polas pues... claro. Home facer fanto do restaurantes tortillas, pero sí Aí foi a cegas. E... Bueno, cadrou mamín bueno. Chegan eh, como no momento Que antes eh, sí, sí. eh, eh, Eu trato tamén familiar entonces uh -huh. pois pues todo vale Claro Eu que Por... lente tamén se portan ben e todo Pero o sí, mar sí, Galicia Non no, no calectarícese pola, pola Pola tortilla, pero tamén ao, ao Outras cousas tamén seguro que serve Si, sí, si, sí, si, sí, nosotros temos De todo Carnasada, buñoles de bacalao eh, Calamares en tinta Calamares arrondana De todo o que se pode facer Yon bacalaú Porque... que yon bacalaú a brasa de ole. No, o bacalaú é a vizcaína, a vizcaína. mais ah. a gallega. Ah, é, a gallega, O vere, no? é, é pequeno, en vez de que é grande. No, ya, Pero iste comenzan personas ou algu día. Beniche pulpo, tortilla, beniche. Uh -huh. Porque levántame pola mañá cedo, e eh? preparo o da comida despois cando baixo co baixo para o bar, uh -huh. axuda despachar e facer as tortillas, bueno, uh -huh. o que é organizándose ben. Uh, uh, uh, o que leva o un bar. Unha, unha cos... Exactamente, uh -huh. hai que organizarse ben para cando vex... veñan que teñen que queñan de todo. Non si queres traballar, traballo tes. Todo baixo meu bar é pequeno, é pequeniño, eh? Porque aquí nas calleixas, un... os bares son pequenos. Uh -huh. Son com... son estreitos, son pequenos, pero Si, sí, bueno, sí, sí. Son moi concorridos as calleixas e é... bueno, moi famosas e xente ben sí si. Terres do Mandeu, bueno, unha cousa que lle quería preguntar, xa ten continuidade algunha filla ou algún neto xa se apuntou para, para seguir a súa trayectoria non, a miña filla traballa tamén no mesmo gremio que a min xa leva uns 12 anos no, nunha cervecería que usan de Puentes de García Rodríguez no. onde está Central. Mm. ela está ali contenta e bueno, non tan falta disso ah. ela, ela traballa e ten os seus foros diga que nunca saber nada. Já tuvo un negocio dela. Pero claro, despois cousa empregados hai que pelar, sí. pelear moito, hai que ter moito sí. Sí. ela non vale para iso. que ter. Ela ah. que prefiere traballar. Eh... Sí, sí, sí, sí, sí, sí Hai que... que ter un bo equipo. Un, un bo equipo, sí. usted, sí, sí, ¿no? para, sí, para poder sí, levar iso sí, sí. adiante, Hai que ter moi bo equipo e a desgrâce que non hai que traballar. Está leñando que era naire porque mm. é moi esclava. Eu, moi en moitos horas e eh, todo iso, entonces Non hai moito can traballo Tenho unha rapaz así Estou contenta con ela e todo Pero Bañao mm. a mellore dan, dan dales por dicir que non siguen sí, E non siguen sí, mm. A xente eh, nova, non? Que sí. xente daza oito anos Foi o primeiro empleo que lle din sí. Pero bueno Estamos ben comprenetradas e todo Hai algúns fallos Pero bueno, bueno. Tampouco Eso tamén <risas> non temos todo Bueno, pero yeah. Vostede como mestra por pues, Seguro que Home, non sabía nada Claro Ela eh, pois volía enseñando E tal O que pasa que siñe que sabe algo benimo dos porelles. Claro, Pero, ah, bueno, claro. claro. que lle pago ben, que lle pago ben, entonces pues Claro. Claro bueno, ah, para xente nova que sabes como é. Sí. ¿Qué, qué o, o, o, o, o, o, o traballo que fixeche para eh, poder le, levar adelante yo final. Mes, fai da mestra. Eh, sí, sí, sí, Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, cantas dúcias de ovos bateos teoría. Pues pois mira, en algún momento van 9900, Son 90, 2000, no, en algún mm. antes o premio. Caralho. Ahora estos días bajó un poquio porque Caralho. bueno, 90 que 90 hay mucha gente, pero yo bajó un poquio porque hay menos peregrinos, pero ah. de, de 40, 50, 30, Caralho. 60 diarios eh, se detes... Tenga por ahí, ¿eh? En el centro del día. De e, y no solamente las ahí, sino que también las encargan para elevarlas para la casa, ¿no? Para elevarlas, sí. Claro, sí. Claro. Además, a mí ya me piden eso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 Ah, Ellos son, son así. Eso mm. es una máxima que no todo el mundo ah, tiene en cuenta. Porque ¿eh? si vas a algún sitio mandan, y mandan a la comida, pides un caldo, yo tengo cuatro días. <risas> yo no, aquí la comida es el día. <risas> yo hago una tanta comida por día, acabo, pues hay otras cosas, <risas> pues como pulpo, pues, calamares, <risas> carne asada, Uh -huh. o sea, se acaban as cousas a pola turquía vai recoñendo claro e que si, gostou-me moito esa sentencia que vosté no dize que non quero para mi non llo dou para outros do tanto. tiñou a cada liña que non podo compararla con a persona e dolle todo, no bueno, con a min se é como unha costilleta, outra paela como <risas> se fora unha persona pa, pero para canto máis unha persona non a xente um, tamén se tú tratas ben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 Sí. Que que ainda vai com outra como acabar o mundo com isto. Sim. Eu trabalho bem, é negro, é sério, me pode deixar. Eu hoje estou com a como taluche que tuve una gastroenterite, não sei sé, que me fixou mal. É eh, um vírus. Mm. Que malho passei, Chico. Sí. Eu eh, digo, ai, Dios mío. Como é que eu não cansar de acordar levantasse novo, si estás mal, não, eh? Não, desde logo. É verdade isso. clientes. E bueno, eu xa teño os meus anos Salvo estou ben Salvo estes achacas cativos que pode ter calquera Buá, É, é senhora pues eh, Porque é o, o bar está situado máis ou menos aí polo centro, non? Hai sí, un... sí, no, no centro Donde está, non sei sé si se conoces algo de tanzos As cafeterías Os suportales Sí pues, Pois aí polas subportales está. Entre os, entre as cafeterías dos portales están as callejas. Ah, ah. Todas as callejas. Son moi concorridos. Tem sí. mochísima xente, mochísima xente. Sí, señor, Aquí sí. Aqui está cinco, seis, da tarde a xente a sí. Ese texto todo día aberto, todo día xente. Se abre xa sete da mañata, xente para tortilla. Porque a xente ven espeso para a tortilla. No, porque eu, eu bueno, fai un tempo estuve por aí e, e, e vim aí porque fui ver un amigo que era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 ¿Tú? Ay, bueno, no sé si vive él aquí, o Dios vive en los portales. Sí, Obvio, si no si sí, sí, sí. O sé si es que, gana, gañador en la edición 2021 de la Semana de Tortillas diante do, o, do no solar Monosolar, uh -huh. que, que, que además sí. fue una acusa extraordinaria que consiguió el premio popular a Mejor Tortilla en la edición del ano pasado también, uh -huh. ¿no? o, o Galicia. Pues sí. Sí, sí. Enhoraboa eh, pues eh, much, bueno, hay, hay que recomendar a todos os nosos que que cando vayan por Cando veñan por betanzos que mal non van a quedar a tortilla van a comer ao momento p O mío ten que esperar un poquinho pero que me máis Se a que era máis pasada por cada Betánchez sabemos que é sí, eh, mais... Pero eu a pero premio e un punto máis ah, sí. eh, <risas> Non bueno, eh, no, no sabes, a xente sempre me di, eu sempre te pregunto Nen de máis, nen de Betánfres, menos A sí, Betánchez É dime, un que li vais? Pois hai tres pontos máis sí. Ni... e Dos puntos máis ou tres Según como xa falando co cliente claro. Xa vexas que xa é sí. E aquí hai, nunca houve problema ningún Vendo moitas tortillas de... eh, da... Como que queiran Dalle o tempero que vostede queira Mais liquide ou me... menos sí, sí, Este sí, dia sí. viñeron uns de Córdoba Sí. É claro, que xa era unha tortinha, mira, parecía unha tabla. Eu pensei, que, eu pensei que en Córdoba sí. as tortinhas aí son, sí. son moi pasadas. fanse sí. moi pretas. Sí. E dixenlleu, pois pues, non se preocupe, que eu vou a facer pasada, que non quero que se váis comer por culpa deso. Claro sí, claro pero sí. a típica, a típica de retalco xa é outra. Sí. Sí. Muy, muy, muy, ten moito xugo, sí, lógicamente. Sí. É, é, é máis... toda caldosa, vamos. Caldosa, sí, é, volta, sí. é volta, é volta, pero esta o que a un poquinho máis, en vez de dar-lhe, pues, volta a dar-lhe tres e está. Sí, señor. Sí. Que mm -hmm. queda cremosita por dentro e está. De verdade que... A tortilla española ten que ser así, non? A gusto da persoa que a quere comer, non? Sí, no? sí. Eu, por exemplo, se vou a un sitio, aunque que se así, e se xa pido más pasada, tamén me gusta que me fixaran. Claro, Pero claro. cada persona é o mundo. Eu, sí. por exemplo, na minha terra das Pontes, onde está a central térmica, Mm. Pues ahí fue pasadas pasado. Mm -hmm. Sí, sí. Pasadas. Bueno, eu, eu pasada pasada non me gusta, pero a que, a mí eu, que, que que no que no, que, que no, dejo gusita eh, Claro, claro, claro. Sí, sí señor. Sí, sí, es er, er, er, er, mucho firme con cebolla, tomen de la fe, bueno. Yo uh con -huh. que van los clientes contentos a mí. Eh, exactamente, eh, vos usted entonces es una persona complaciente con con co cliente, o que, que, claro. que, que, ¿sí? que o cliente vaya vaya contento. Preocupo por los clientes, sí, siempre, pero eso ya fue de, de siempre. A mí me gusta hostelería, me gusta innovar cosas, si tengo tiempo. Mm -hmm. Los clientes vienen, toman pinchos, también están contentos. Ya si a yo no tengo, oh, porque no me da el tiempo de hacer el pincho que quería. Voy un pincho o dos de pulpo o que sea. Sí, sí, sí, sí. Que nadie le no, pongo, pero son de siempre. É van eden como, como ata claro. tabaco para mascarlar os clientes que han tabaco. Eh, exactamente, <risos> sí, sí, rado, Ten toda a rado, sí. Sí. razón eu, do mundo. Eu é, sí. quero que veñan aquí contentos. Sí, mira, pois pues, se han viñeron de Canarias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 Encantados, que había una señora de 60 años que tuvo un hijo de 60 años. Claro, claro, claro, ole. claro.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 De Suíça tamén estuveron, porque hai uns aquí que viñeron pasar aquí unhas vacacios que son tamén teñen aquí familia. Uh -huh. As vacacios este año fueron largas, quindá. Sí. Inda están de vacacios. Veñen todos los viernes sábados e sábados e domingos tomar aquí estapas o meu hogar, sí. amas os, os outros. Son sí. bueno, a ruta un pinchinho e tamén coben aquí acabo de mirar que... eu aquí no interés e de dic que un pinchiño de, de, de, de tortilla un, un, un 50, pero como eso, eh, eso madre mía demasiado sí, regalo si, eso foi cando foi o da, o da, o sabén cando fui o evento da tortilla e supón o ayuntamiento, pero bueno eu as tortillas tiñase ao mesmo precio máis ou menos, non? eu porque ganar o premio, os clientes non les vou subir máis eh? no. pero ese é un regalo un, un... o hecho porque a quem di que ¡Ay, ahora te has que cobrar dos euros! No, digo, no, porque a mí los clientes nunca me fallaron. Tienes que claro. trabajar. Mira, como trabajas, no falla nadie. Okay. Pero hay que trabajar. Mira, yo levanto mi. a mí. A 7 o 8 mañana, pelo a mí los sacos de patacas, 20 kilos, cortos, fríos, baixo para baixo, El ya os cuajos, ya voy cuajando en ellos, por ejemplo, porque ya, nada más abrir, ya empiezan a pedir tortilla Eh, yo mejor desayunaba una, mm -hmm. yo mejor no comía hasta 7 de la tarde, caray. pinchando algo. Madre, eh, pues estaba un mes y decir continuamente, porque la gente de ancetas que algunos os mm -hmm. dime. porque ¿sí no un poco, eh, digo, se me ha a dormir había del gusto, cuando me <risa> llenan comer la tortilla. Digo, no, pero mira, me gustaba tortilla hecha. Caraí, que, que eres, Hai que ser responsable, no? Aínda que aínda eh? que sella por coñecela, compre, visitar, que é un feito extraordinario. Tenlle que dicir á rapazanova ese que ten, que se ten que poñer no, no, no internet, e poñer no Facebook unhas fotografías do, do bar. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Si sí, que, que dicir, si. Sí. Agora estamos a crecer, pero si. Sí. O bar xa Xaviño que te diseu, xa por antena tren tres. Ya, pero Mirad, Hai que poñela no internet, hai que poñela no Facebook e dicir Este é o Bar Galicia e, e aquí está a senhora Esther e a miña empleada Pero aí tamén xa a miña foto ten que estar por aí Sí, sí, sí está, sí, pero sí. a ver se me entende Como que sí. dicindo que é a, a ventana do, do, da, da, sí, sí. do bar me... Ai, sí, hai que dicir, bueno, pois pues, Porque é nas redes sociales e non teño tempo Por iso ah, Dei que facer yo... unhas cuantas cousas Pero, non teño tempo para nada mira ben que non teño tempo para nada pero dicir yo a rapaza e a rapaza pues seguro que o fará si, sí, o oh, xente nova ademais, ademais a xente nova gustolle no, no, no, salir no, nas fotos non sabe, e entón ela se pon contenta bueno, está no tanto de todo máis que a que nosa con 18 anos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 porque uh -huh. yo tenía la mismo en frente. Ahora uh -huh. es un bar de, de tasca, no es un bar de, de glamour ni nada de eso. Es Por tanto, venimos, porque aquí los come médicos comen, sí. gente bien, decir, son personas como nosotros. Pero... Agradecen, agradecen precisamente el trabajo que, que un faile, que usted estaba a hacer, claro. Tal, bien, tal bien, como estás diciendo, bien, pues es una cosa eh, extraordinaria. Eh, ven todo, pero saben que van a comer bien, ¿eh? Claro, uh -huh. claro, claro. Pues... Ya te digo, porque esto es como, vamos, un bar, no es un bar de glamour ni nada de eso. Uh -huh. Es un bar limpio, es un bar O suficiente, o suficiente como para que gente ven, poida... pues, la gente come como en la casa. Ya. Claro. claro. Es uh -huh. eh, todo eso. Pues nada, eh, hay pues, que... ¿sabes? Está, entonces, en Betanzas. Cuál, ¿Cuál es la rúa donde...? donde... Era Venela do Campo. Venela do Campo, número 6. Número 6, sí, señor. Sí, Muy sí. bien, pues sí. ya como saben... Policía, Do, do nos no corazón de Betánfos. Sí, pois... Porque no, me no, parece que vostede no, no, desde o no. seu negocio mira a iglesia que hai. Sí, bueno, vou <ríe> estar metida para as... Sí, estou metida nas calexas para pero sí, hai sí, sí, unha inglesa aí. En Hermas, a Betánfos é moi bonito, sí. é moi histórico, moi... Claro, todo. sí, eh, ten eh, moitísima historia, sí, sí, sí. Eh, sí. Ve moitísima xente aquí, moitísima xente de cantos sitos hai. Muy eh, ben. É eh, <ríe> unha pena que, bueno, que... Bueno, te... Pois agora vengo do pincho Vengo, empezou o dia 3 Eu apontei Pois ah, aí me gusta eh, Mañan maña ainda vengo quitar a foto do pincho chamada, Como esteñase pouco, bueno. hija Porque eu, eu, eu estando mal xa pues, Xa non son capaz de facer nada Coídese moito, cuídese moito que, bueno, senhores, que teño pues moitísima sorte Moitísimos éxitos eh, Moitísimas gracias Bueno, eu se teño salú non teño medo nada porque sei moi ben sabido que sí. que naide me vai a fallar pero xa teño 66 anos bueno. ah, bueno, este é unha moza no veo, carabó nova con, con, con, con, experiencia, con experiencia claro que sí pero bueno, naide criando non hai moitas dúces pola falta pero no. está moito mellor unha traballando que vas pa casa mm. e a tontés que si después engordes, eh sí, ah, no, va arriba. Es Una aperta, una aperta muy grande. Sí. Señor Este. Bueno, e, un abrazo, chicos. Eh, eh viniades por ventanzes difíciles una tortilla. Pues, saludos muy, muy cordiales a esa moza que ten ahí de ayudanta. Sí, sí, sí, sí. Eña. Bueno, una perta. Pues una aperta, gracias a Hasta todos. Chao, a chao. Usted, eh. chao, chao. chao. Bueno, Xulio, programa de hoxe non deu pa máis eh, dar as gracias como non a Fernando que gracias a él saliu todo adiante Moitas gracias, Fernando E a ti, Xulio Queridos ointes, ata o vindeiro o xoves a mesma hora que eh, Non faltetese, eh, que seguro que teremos cousas interesantes para eh, disfrutar Tan, como en todos tantas con máis diói, eh? Tantas son máis porque fántanos os retos, Eso, a ver, ver. ver se si somos capaces. Mm -hmm. Bueno, pois, amigas e amigos, son Armando Fernández e como lles digo, pois, e a noite sexo voso descanso, a rúa vos liberdade e deico xoves cren.